Namotas Bhagavatu Arhato Samma Sambuddhase Namotas Bhagavatu Arhato Samma Sambuddhase Namotas Bhagavatu Arhato Samma Sambuddhase Tak začali jsme z třetí otázkou a v rámci té třetí otázky jsme začali vysvětlovat, jak v této tradici vysvětlujeme praxi šamaty. A šamata je základ pro vypasen. Bez šamaty vypase je velmi složitá a těžko dosáhneme toho, co si přejeme. Hm? Teď, jak se dozvíme v této knižce o trochu dál, vlastně šamata neznamená nic jiného, než sledování kontinuity obrazu ve vědomí hm? a jestliže v ní uspíme, uspějeme, no tak pak je to sledování vlastně, eh, kontinuitu vědomí, které je prázdné, které se nevnění. Hm? Jestliže získáme prašraddy, stav jasnosti a uvolnění, pak obrátíme vlastně z objektu vědomí na vědomí samotné. Hm? No a eh, vypasaná. O které se budeme bavit po pojednání o samatě, čtyři stupně vypasany, není nic jiného než vlastně analýza těch obrazů vědomí. Čili jak je důležité poznat, že v této tradici vlastně. První poznáváme, že všechny objekty samata a jsou mentální objekty, aby jsme poznali, jak v této knižce se vysvětluje, že kromě mentálních objektů vlastně nic neexistuje. To je specifika této školy. Teď je proces Šamaty je třeba si uvědomit, že všetko, všechno, co vlastně zažíváme v meditaci, a nejen v meditaci, je proces. Kromě procesu nic zažít nemůžeme. No a proces šamaty jsme vysvětlili v této tradici a vůbec v učení severního buddhismu se dnes vysvětluje, jako devět přebývání hm? čitačstity, to znamená přebývání vědomí, přibívání vědomí, kde v procesu získávání utišení. A jestliže chceme získat utišení, včera jsme vysvětlili, první krok je stejně tak vysvětleno v Terevádě, ve Visudimaga a tak dále. První krok je prostřednictvím meditačního objektu stáhnout vědomí dovnitř. To se dělá prostřednictvím meditačního objektu. Jestliže vědomí se věnuje meditačnímu objektu, jde dovnitř. Čili v se tomu říká Pratyahára a v této tradici se tomu říká Stápajaty. Vlastně nechává stát vědomí na meditačním objektu, čili stáhne pět smyslů dovnitř. Teď, jestliže nestáhneme pět smyslů dovnitř, v jaké jsme situaci? Jsme v situaci, že naše vědomí poběží automaticky k tomu objektu pěti smyslů, který udělá na nás nejjasnější dojem. Jestli je to zvuk, no tak... Vědomí poběží ke zvuku, jestli je to pocit bolesti v kolenu, tak vědomí poběží ke kolenu, pak si všimneme nějaké barvy, pak vědomí poběží k barvě. No a je třeba též poznat, že v této tradici, o tom budeme mluvit později, Oproti tervádě, mnozí z nás studovali tervádovou meditaci, v této tradici my, naše vědomí, protože kromě vědomí nic vlastně skutečného neexistuje, vědomí si může být současně vědomo mnoho různých objektů. Jak víme podle teravády, jestliže se věnujeme barvě, nastává pouze a jen viz proces vizuálního vědomí. Nemůže v té době nastat proces e, e, vědomí akustického a tak dále. Hm? Nejsme si toho vědomí, protože e, rychlost vědomí Rychlost mentálního procesu je nezměřitelná. Ale jakmile proces myšlení začíná pozornosti vůči objektu, ať už je to vnitřní objekt nebo vnější objekt, máme proces myšlení založený na vnitřním objektu, kdy se. Vlastně objekt objeví se vědomí samotného, nebo se objeví, když si, když si objekt uvědomíme v první pěti smysly, no a pak se mu věnuje mentální vědomí. Takže též vlastně pochází zevnitř. A objekty pěti smyslů jsou jakoby venku. Jakoby venku. No a když se věnujeme, v abidároně máme příklad pěti černých kamenů na povrchu bubnu, jestliže jeden kamen poskočí, všechny kameny též poskočí. A vědomí se bude věnovat tomu kamenu, který vyskočí nejvíc. Hm? To je stav, kdy vědomí je venku. Není pratiára. Hm? Věnuje se vždy tomu objektu, který, ať už je to mentální objekt, nebo ať už je to vnější objekt, tomu objektu, který udělá největší impact na naše vědomí. Hm? No a teď, co je samata? Samata je schopnost utišit vědomí na základě jeho kontinuity na stejném objektu. Hmm? jestliže stáhneme mysl dovnitř, pak můžeme udržet mysl u stejného objektu. Jestli ji nestáhneme dovnitř, nemůžeme ji udržet u stejného objektu, protože vždycky se budeme věnovat tomu objektu, který udělá větší impact. Hmm? Proto Meditace začíná tím, že stáhneme vědomí dovnitř. Tomu se říká pratyahára, tady se tomu říká založit do slova nebo nechat stát vědomí uvnitř. Pomocí meditačního objektu, ať už je to dech, barva a tak dále. No a tomu objektu, kterýmu se věnujeme, to je mentální obraz. Hm? A ten mentální obraz, jak už jsme řekli, ať už ho použijeme k šamatě nebo použijeme k vypasaně, není stejný jako to, co jsme, z čeho jsme se prvotně dotkli tělem nebo pěti smysly, v případě meditace na dech se dotýkáme dechu tělem. No ale též není stejný, ale též není rozdílný, pože jsme se vytvořili ten mentální obraz na základě toho dotyku, který jsme měli tělem. Na základě té vibrace, na základě toho tepla a chladu, který jsme cítili v nosních dírek. Je to tak? Hm? No a eh, jestliže se orientujeme dovnitř, tak chápeme meditační objekt jako eh, mentální objekt. Jestliže se neobrátíme dovnitř, tak to nechápeme. Teď, jestliže eh, Praktikujeme vypašanu, my na základě koncentru... jak text vysvětluje, na základě koncentrované pozornosti. My se rozhodneme zůstat u toho objektu moudrosti, který známe, hm? o kterém jsme se naučili, hm? jak bylo vysvětleno v šesté kapitole předem. Hm? No a pak my ho zase pustíme a věnujeme se jinému objektu, zase chytneme se jinému mentálnímu obrazu, zase rozhodnutí u něj zůstat, proskoumat ho a zase ho pustíme a věnujeme se jinému obrazu. To je vypasané. Jestliže praktikujeme samatu, pak se věnujeme, snažíme se věnovat stejnému obrazu. Jestliže se věnujeme stejnému obrazu, pak mysl se utiší. Ale jestliže, jestliže budeme měnit obrazy a mysl ještě není utišena, no tak pak se do. Jak knížka vysvětluje, to není vypasané, ale to je. Knížka to nazývá, to je vlastně upája. Hm? To je prostředek k vypasaně. Ale není to vypasana. Jak vy, o skutečná vypasana může jedině být, jestli je tam, jak jsme se dozvěděli, je tam prašrabdy, je tam jasnost a uvolnění. Bez jasnosti a uvolnění je jenom, my se učíme prostředky k vypasaně. Tež bez kontinuity eh, na stejném obrazu my se, to, my se neučíme šamatu, my se učíme prostředky k šamate. A prostředek k šamate je, se nazývá vývoze dharana. Dharana, od slovesa drí, to znamená držení, držení vědomí na objektu. Na jakým objektu? Mentálním objektu, protože na objektu, který není mentální vědomí, neudržíme. Hm? Proto jsem dal ten příklad bubnu, to je mentální vědomí a pěti kamenům. To, to je pět smysl. Jakmile se pohne jeden kámen, no tak se pohnou všechny ostatní kameny No a mysl bude stále lítat k tomu kamenu, který vyletí nejvýš. Čili nemůžeme mluvit o žádný šamatě, nemůžeme též mluvit o žádný vypasaně, protože šamatá vypasana předpokládá, že rozhodnutí u jasného objektu. Jestliže objekt není jasný, pak je to jenom příprava k šamatě, příprava k vypasaně. Objekt meditace musí vždy být jasný. Jestliže není jasný, my. Praktikujeme přípravu k šematě, my praktikujeme přípravu k vypasaně. A teď, aby byl objekt vypasaný jasný, musíme první se naučit, aby jsme udrželi vědomí u objektu. Pak můžeme rozhodnout podle moudrosti, u kterého objektu budem vědomí držet a který objekt proskoumáme. Jestliže nemáme tyto předpoklady, nedá se mluvit o vypasaní, dá se mluvit ovšem o prostředcích k vypasaní. Čili aby jsme se učili vypasanou, musíme znát, jak objekty vypasany, tak musíme znát prostředky k vypasaně. Jak poznat vlastnosti toho objektu, kterýmu se věnujeme, jak vynaložit úsilí a rozhodnutí u něj zůstat, no a jak ho proskoumat. To všechno je vysvětlené později v této knižce tež. No ale aby jsme to mohli dělat úspěšně, musíme první mysl zavést do stavu utišení. A stav utišení, včera jsme o tom začali mluvit, to je v tomto systému šestý stupeň hm? prodlévání vědomí v procesu utišení. A ten proces se jmenuje šamajaty. Utišuje. Ale abych jsme mohli utišit mysl, což se stává v šestém stupni. Jestliže šestý, se šestým stupněm samaty se stáváme familiární, tak i můžeme jít, se naučit džánu. Ale ta džána nebude stabilní. Proto eh, úkol Šamaty není dosažení džány v tomto systému, ale úkol šamaty je dosažení spontánní prezence vědomí na sobě samém. Protože my používáme objekt pouze k tomu, aby jsme se obrátili na vědomí samotné, protože vědomí je, zdroj všech objektů. To všechno je vysvětlené v této knižce. No a tento proces jsme vysvětli včera, teď můžeme krátce to zopakovat. V tomto, Tento proces má mnoho různých aspektů. Má aspekt moudrosti, má aspekt sil, tedy pozornosti ve smyslu, Transportu vědomí k objektu. V prvních dvou stádích šamaty my transportujeme vědomí k objektu na základě síly. To se jmenuje Bala Avana. Jestliže transportujeme vědomí k objektu na základě síly, co se stane? Tím nebudeme nikdy naplnění tím, co děláme, no a furt bude myslet na něco jiného, anebo nebo e, mysl bude klesat a nenach, nebudeme nacházet radost v tom, co děláme. Když nenacházíme radost v tom, co děláme, e, vlastně e, nedá se mluvit o šamatě, ale dá se mluvit o hledání prostředků k šamatě. Ale pokud ty prostředky nemáme, my se tam nedostaneme. No a my, když máme bala a váha na pozornost vůči objektu, když se chceme k objektu dostat pomocí vůle, ne pomocí e, uvědomělé pozornosti, no tak... E, Samozřejmě nebudeme se cítit v tom, co děláme dobře, a budeme myslet naplno jiných věcí, a nebudeme mít důvěru. No a zůstaneme u toho silou moudrosti. Střední cesta v buddhismu se vysvětluje na základě moudrosti. Střední cesta je to, co nechává šamatu a do zrád. Střední moudrost je začátek, jelikož víme a jsme přesvědčeni, že bez šamaty my nepoznáme jemné objekty a bez šamaty my nepoznáme čistou radost. No a tak přesto, že se necítíme dobře v těch prvních dvou stádích šamaty, pokračujeme, protože máme. Moudrost z poslouchání. Slyšeli jsme, že ty stavy naplnění jasnosti a skutečně existují a že stojí za to ně usilovat. No přesto, že máme překážky, zůstáváme u toho. Tak jak už jsem říkal, mysl, jelikož zůstáváme u toho máme. Slyšeli jsme o tom, že to existuje, přemýšleli jsme o tom, že je to opravdu dobré pro nás. To je moudrost ze slyšení. Dneska víc čteme, než slyšíme, no ale jedná se o stejný proces. Pak si to dobré rozmyslíme. To je moudrost na základě kontemplace. No a Získáme předce vzetí. Když získáme prese vzetí, můžeme jít nahoru. Když nezískáme prece vzetí, nepůjdeme nahoru. Čili mluvili jsme o těch sedmi pozornostích první je poznáme vlastnosti toho, co chceme, na základě toho, co jsme slyšeli, o čem jsme kontemplovali, no a pak bereme rozhodnutí. Tím, že bereme rozhodnutí konfrontovat překážky, které tam jsou, vidíme, že násilím se tam nemůžeme dostat. Tím, že chytáme objekty a chceme je násilím formovat, bude z toho jenom frustrace. No a tak se začne krystalizovat síla, v pozornosti. A ta síla v dělé pozornosti přizpůsobí to, že se začínáme cítit lépe v tom, co děláme. Jinak to nepůjde. No a ta síla v pozornosti, jak jsme vysvětlili, je v třetím stádiu, se začne krystalizovat a my to poznáme tím, že kdykoliv ten mentální obraz dechu se ztratí, my se k němu vrátíme. No a pak ve čtvrtém stádiu, jak jsme vysvětlili, ten obraz, mentální obraz, už tam nemizí. A jelikož mentální obraz nemizí, uvědomělost začíná tehdy, jestliže mentální obraz nemizí. Jestli ten mentální obraz vizí, mizí, no tak ta uvědomělost nemůže krystalizovat. No a v samatě ta uvědomělost je uvědomělost, jak vyčistit vědomí, jak zamít vědomí. Proto samata se tež nazývá Čita Bhavana, kultivace vědomí. Skutečné vědomí je čisté vědomí. To je téze buddhismu. Tu tézi dále rozvádí Mahajanové učení Madhyamika, že vlastně to, co my e, sutry transcendentální moudrosti učí, že to, co my v běžném životě zakousíme e, svědomím, ty různé naše libosti a nelibosti, to vůbec ani není vědomí. <laughs> to je nesmysl. Skutečné vědomí je čisté vědomí. A když si to uvědomíme, no, tak to je uvědomělost hm, v tomto nedualistickém systému. Když si to uvědomíme, tak tež si uvědomíme to, že naše libosti, nelibosti, chtivosti, e, ne, e, ty nevole, hm, co máme, vlastně jsou iluze. No a tím pádem my se od nich odpojujeme a nebereme sebe tak vážně, druhé tak vážně. Hm? Jestliže meditujeme nedualistickým způsobem, no co poznáváme? že Všechno tohle je jenom sen. My jsme ve snu. A kromě snu nic neexistuje. Proč? Protože ani nirvana se nedá uchytit. Právě proto nedulistická teze v transcendentální moudrosti mezi Nirvánou a Samsárou nemůže být žádný rozdíl, protože žádná realita se nedá uchytit. Ta realita, tu realitu, kterou my chytáme, to je pouze a jen realita našich konceptů. S tím jsme začínali v této kapitole. Je to tak? Čili čím víc děláme pokroky v samatě a vypasaně, tak ty naše běžné stavy vědomí nám připádají čím dál, tím méně reálné. No a tak čistíme vědomí. To je uvědomělost. No, a aby jsme se tam dostali, musíme se naučit vidělou pozornost, aby jsme mohli zůstat u mentálního objektu, tedy objektu meditace, který jsme se vytvořili. Když tam zůstaneme, uvědomění se začne krystalizovat. A když je uvědomění, tak. Zametáme vědomí. Když není uvědomění, tak vědomí zametá nás. <hým> no a v šamatě, co je uvědomění? V šamatě uvědomění je, že to klesání. Rozrušení mysli, rozrušení mysli, naše libost, nelibost, naše pochyby, naše starosti, všechno tohle, to není nic jiného než stav neutišené mysli. A jelikož máme stav neutišené mysli, Plítváme energii a vědomí klesá. No a tak, co zažíváme, je buď vědomí klesá, nebo zase stoupá, klesá, stoupá, klesá, stoupá. No a teď máme uvědomění, protože můžeme zůstat u meditačního obrazu, obrazu meditačního objektu. Naše dělá pozornost. Dozrála, no tak uvědomění může stoupat. Čím víc stoupá uvědomění, tím čistší se stává mysl. Protože uvědomění je synonym v buddhismu a v Joze vůbec, je synonym s moudrostí. Samprađanya hm? uvědomění znamená pragya. Co znamená samprađanya uvědomění? dávat věci dohromady na základě pragya, na základě moudrosti. A jak dáváme věci dohromady na základě moudrosti v procesu učení se utišení? Že vidíme, když, jelikož Teď zůstáváme u meditačního objektu. Vidíme, když mysl začne klesat, jak s takovou myslí zacházet. A vidíme, když mysl se má tendenci k rozrušení, Věn začne se věnovat mnějším objektům a tak dále. Víme, jak s tím zacházet. No a tím pádem zametáme. Ale můžeme jedině zametat, jestliže máme kontinuitu v bělé pozornosti. Jestli ji nemáme, no tak zametat nemůžeme. No a jestli ta kontinuita tam bude, no tak mysl se koncentruje. Správná koncentrace je založená na, na čem? Na správné pozornosti správné vdělé pozornosti. Co je správná vdělá pozornost? Hm? Co je špatná nesprávná vdělá pozornost? No to jsme vysvětlili. Kočka chce chytit myš. Hm? to je nesprávná vdělá pozornost. My teď se učíme v meditaci. No co je správná vdělá pozornost je, že my objekt nechceme chytit, ale my chceme poznat vědomí. Když jsme poznali vědomí, musíme pustit objekt. Jinak vědomí nepoznáme. Je to tak? No, a teď máme, jelikož naše Dělá pozornost dozrála, no tak vědomí, který je koncentrovaný, má tendenci klesat. Hm? Nemá tendenci se rozptilovat. Ve čtvrtém stádiu jsme už opustili hrubé rozptilování vědomí, no ale má tendenci klesat. Na tím pádem objekt meditace. Není jasný. A když objekt meditace není jasný, nemůžeme mluvit ještě o skutečném utišení. Skutečné utišení může jedině existovat, když objekt meditace je jasný. Pak tež můžeme. Když máme jasný mentální obraz objektu meditace, pak můžeme jít tež do, do stavu Diána, hm? protože máme ten předpoklad držení vědomí u toho vyvoleného objektu. Jestli ten předpoklad nemáme, žádná diana nebude. No a eh, teď ve čtvrtém, jelikož máme Vdělou pozornost, máme jistou koncentraci, no tak vědomí má tendenci klesat. No a když vědomí má tendenci klesat, tam koncentrace se lepší, no z vědomí samotného vystupuje mnoho, mnoho různých obrazů. Hm? Možná, že jsme to zažili, je to tak. Hm? No a ty obrazy, přestože nestrácíme ten objekt, nádech a výdech, no ty, ty obrazy nás rozptilujou a e, nedá se mluvit o utišení. No a teď chceme zamést vědomí, no tak je Víme, že je to ty překážky vědomí, ty doslova záclony vědomí to je káma rága chtíč vůči objektům pěti smyslů, nelibost neboli tomu se říká pratigha. Odpor vůči objektu, nelibos vůči objektu, nebo týna mida, což znamená vlastně letargie na těle a na duchu, udača kukuča, což znamená vlastně rozrušení. a vyčítky, no a pochyby. Pochyby ovšem ne o pochyba může být, pochybnost může být velice pozitivní, ale zde se mluví o negativní pochybnosti. Pochybnosti o, o tom, že to, co děláme, pochybnosti o O pravdě budová učení, buddha, dhamma, sanga o minulých životech, o budoucích životech, o současném závislém vznikání. No a o tom učení budhy, cestu, cesta k osvobození je možná. To jsou negativní. Pochyby. A ty jsou též na základě rozrušení neschopnosti utěšit vědomí. No a jestliže vědomí je ve stavu rozrušení, co musíme dělat? Jak se rozrušení zbavíme? Nedržet ho, nechat ho být. Je to tak? Aby jsme ho nedrželi, nechali ho být, potřebujeme co? Potřebujeme se. Jestliže vědomí je rozrušené, hm? co musíme dělat? Nechat ho být, aby jsme ho nechali být, musíme se koncentrovat. Je to tak? Hm? Aby jsme se koncentrovali, co potřebujeme. Pozornost. Pozornost. A musíme mít radost z toho, co děláme, musíme vědomí povzbudit. Hm? Čili, jestliže vědomí, jestliže vědomí je eh, rozptýlené, hm? třeba ho koncentrovat a musíme se od něj odpojit. Jestliže se od něj neodpojíme, nemůžeme se koncentrovat. Je to tak? Hm? A musíme mít co? Musíme mít... Eh, eh, Vlastně v buddhismu se mluví o sedmi faktorech probuzení. Jestliže vědomí je rozrušené, věnujeme se těm faktorům probuzení, které jsou spojené ze samády. A to je co? To je upekša. Bez upekša nemůžeme mít samády. Samády jak víme, že máme samády? Že jsme odpojeni. Jestliže nejsme odpojení, nemůžeme mluvit o samády. Hm? A aby jsme byli odpojeni, co potřebujeme? Jasnost a uvolnění. Hm? Je to tak? No a teď, jestliže vědomí klesá, co potřebujeme? Vůli. Hm? Aby jsme měli vůli, co potřebujeme úsilí, hm? abysme měli, a musíme mít tež radost v tom, co dělá, z toho, co děláme, jinak nuda proto, vědomí klesá, je to tak? Hm? No a tak balancujeme a zametáme. Hm? No a jestliže Objekt meditace v procesu zametání se stává jasný, můžeme se uvolnit a teď ty výkyvy už jsou, jak jsme mluvili včera, v tom šestém stupni jsou už jemné, protože v tom šestém stupni ty výkyvy, ty výkyvy jsou jemné, proto ta jasnost a uvolnění má kontinuitu. Když jasnost a uvolnění má kontinuitu, jsme utišeni. Když jasnost a uvolnění nemá kontinuitu, nemůžeme být utišeni. Není to možný. My se chceme utišit, ale nedokážeme to, protože ty předpoklady tam nejsou. Hm? Tak když se chceme utišit, musí tam být kontinuita hm? toho ty jasnosti a uvolnění. A když si že ta jasnosti a uvolnění, pak ty fluktuace vědomí se stávají minimální. No a v, v této situaci už můžeme se učit praktikovat dánu, protože máme dárana. Hm? Na základě dhárana získám právě prašrabdy, hm? schopnosti zůstat u toho meditačního objektu bez násilí, s uvědomělostí. Hm? No a tak se můžeme učit žánu. Jestliže získáme šestou, šestý stupeň šamaty, Můžeme se učit džánu. A i když vstoupíme do džány, jelikož získáme jednobodovost mysli, ta džána nebude solidní, pokud ta jednobudovost se nestává, nestane naší přirozeností. Hm? No a proto eh, žánu se můžeme učit, jestliže meditujeme na dech, můžeme se učit žánu. Tak, jak to vysvětluje Visuddhimaga, tím, že kultivujeme ten jasný mentální obraz. Teď se věnujeme dechu na celém těle, tak se vyvine ten obraz v celém těle. Jestliže se soustředíme tady, tak bude tady. A s tím obrazem, když se spojíme, tak získáme jednobrůvost. A když máme jednoborovost, no tak můžeme jít do džány. Když nemáme jednoborovost, nemůžeme jít do džány. Nemůžeme se spojit s objektem jednoborovosti. Není to možné. No a žána buď používáme tedy tu metodu, co má vysudimaga, že používáme ten Takzvaný reflexivní obraz dechu, anebo e, vlastně ne zrovna ten nej. E, dá se říct si, ten tu džánu, kterou lze použít pro vypasanu, ale je to též džán tím, že získáváme tu jasnost a Uvolnění, my se soustředíme na ten pocit radosti, který zažíváme, a naše vytárka a vyčára jde k tomu pocitu radosti, a tím pádem splyneme s tím pocitem radosti. A to je tež jistý druh žány. To je tež žán, protože těch pět faktorů žány tam jsou jasný. Vytárka, vyčára, to, čemu říkáme eh, eh, Applied attention, applied thought, jak bychom přiložili. Hm? Jak překládáme do češtiny vitáka. Vítáka je z sanskritského slova un, což vlastně znamená hledání. Proskoumávání, proskoumávání objektu. Ale to nebude jasný. Jak jsem to přeložil v této knižce? Je to tam? Je to tam určitě. Abydarmě vytarka je síla, která táhne mysl k objektu a doslova s ním mlátí o objekt. A bez této síly my se nemůžeme usadit u žádného objektu. A bez této síly my nemůžeme praktikovat vypasanou. Vypasana vždycky potřebujeme vytarku. Ale v šamatě se jí musíme zbavit, jinak se nedostaneme do ještě hlubších stavů ale bez síly vytarky, bez té síly, která táhne vědomí. V knížce je hledání objektu. Jo, to není špatný. Vyčára je objektu. Hmm, není To není špatný, která... <laughs> Tyhle ty technické slova se těžko překládají. Hmm. I když v angličtině to, to přeloží jako applied thought nebo applied attention, to tež není přesný překlad. V čínštině to překládají jako hledání objektu, což je není špatný vůbec. První, my hledáme objekt a tím pádem míříme stále ke stejnému objektu. To je vytarka. Ve maga je vytáka popsaná jako Rádža Válábí, což znamená e, intimní přítel krále. Proč intimní přítel krále? Král je jako Džána, což jsou jemné stavy vědomí, to je jako král. jsme se ke králi dostali, tady nemáme krále, tady máme pana prezidenta. Když chceme jít k panu Zemanovi na čaj, tak pan Zeman o nás neví, tak když mu řeknu, že tady David Ptáček by v pět hodin si rád na hradě s ním vypil čaj, tak se nikdy jeho dopis k panu Zemanovi nedostane. Je to tak? Nějaký sekretář hodí do koše, ale když intimní přítel prí, Zemana, ať je to, kdo je to? čáček. Rekne jí, Davidáček, to je číslo. <laughs> ten, ten všechno na všechny práce umí. No, on, tak ať přijde, ať přijde vše do ně na pivo. <laughs> Pane... Zeman má rád pivo. Hm? Je to tak? <laughs> no a ten právě intimní přítel krále, bez kterého se ke králi nedostaneme, nebo k prezidentovi, to je ta vytarka. Hledání toho objektu, stále hledáme ten objekt, tím pádem udržujeme vědomí na tom objektu. Hm? No a tak, se s tím objektem můžeme spojit. Jestliže neudržujeme vědomí na tom objektu, tak se s ním nespojíme. A vitarka to je ta hrubá síla, která vědomí vede k tomu objektu, tedy hledá ho. No a vyčára je ta jemná síla, která ho tam udržuje. No a kon. Jestliže se dostaneme do šestého stupně utišení, ty flaktuace rozrušení a klesání vědomí už jsou minimální, no tak získáme velkou radost. Když máme radost, tak to uvolnění bude čím dál tím větší. Když nemáme radost, tak se pořádně neuvolníme. Je to tak? Když pocitujeme radost a štěstí, ale ne radost a štěstí z, z, z chtíče a z držení se ob, objektu smyslu, ale radost a štěstí z mentální radost a štěstí. Meditační štěstí je pouze mentální radost a štěstí. Tam už ta Fyzická stránka štěstí jde do pozadí. Ale přesto celé tělo se tím štěstím naplní. Proč? Protože to štěstí patří mentálním faktorům a mentální faktory kontrolují pocit těla. To je důležité si uvědomit. Nevědomí vědomí samotné kontroluje pocit těla, ale mentální faktory kontrolují pocit těla. Jestliže ty mentální faktory ve stavu utišení a jasnosti jsou proniknutí radostí a štěstí, no tak my Tež můžeme vzít tuto radost a štěstí jakožto objekt a dostaneme se též do džány. Sjednotíme se s tímto stavem. No ale v vysudy maga jsme se sjednotili s tím mentálním objektem, tak musíme ten mentální objekt prosvítit. No a to je ten proces prosvícení vlastně mentální objektu je spojen s tím šestým stádiem šamaty, kdy vlastně ty výkyvy vědomí jsou se stávají minimální. No a pak, co zbývá, už je jen trénink v tom, aby naše úsilí se stalo jednosměrné. Nebylo by, aby nebylo ani přílišné, ani nedostatečné. Jestliže úsilí není ani přílišné, ani nedostatečné, No tak, co se stane? Vědomí je, se úplně utiší, no a nastane jedno z vědomí. Jestliže jsou výkyvy v našem úsilí, v úsilí, který nakládáme k tomu, abychom se zbavili těch eh, eh, toho rozrušení nebo letargie vědomí, když už tam žádná úsilí, když už žádná tendence k, k letargii nebo k padání vědomí a k rozrušení vědomí není, no tak to je jednobodovost. Je to tak? Hm? Čili poslední krok k tomu, aby jsme získali jednobodovost a vstoupili do džány, je, že eh, nenakládáme příliš mnoho úsilí k tomu, aby jsme drželi ty, ten faktor klesání vědomí a rozrušení vědomí v šachu a tež nevykládáme, nenakládáme příliš málo úsilí. To se dá přirovnat k čemu? K afgánskému koni, který sám běží. Hm? Nemusíme záhnout za úzdu, nemusíme povolovat úzdu, držíme úzdu a kůň sám běží. No a jednoborovost. Když kůň sám běží, jednoborovost. Když je jednoborovost, zvykneme si na jednoborovost, samády. Když je samády, subjekt, objekt zmizí, No a my se můžeme věnovat kontinuitě vědomí, který je pravdě. Čili když se věnujeme kontinuitě vědomí, no tak pak na základě toho vypasaná bude na jiný úrovni. Pak Můžeme si zvolit jak objekt podle moudrosti. No a věnujeme se mu s vědomím, které je ve stavu absolutní rovnováhy, protože nenakládáme ani příliš mnoho úsilí, ani příliš málo úsilí k tomu, aby jsme se zbavili těch výkivu vědomí, tendenci vědomí ke klesání a nebo ke stoupání. Hm? Čili vědomí je jako utišená voda. Hm? Plyne jako po Poteplý hm? poté <laughs> Je to tak? Hm? No to musíme zažít. Jestliže v tomto stavu pak pracujeme na vypasaně, pak ty mentální obrazy, které my pak studujeme, jsou jasní A tež my je vnímáme s rovnoměrným vědomím. Čili poznáme... Slast čistého vědomí a v, tom, v té slasti čisté vědomí my pozorujeme utrpení nestálosti všech jevů na to utrpení nestálosti všech jevů poznáváme, že vlastně též je pouze co nestálost, utopení všechno to jsou pouze, není to ta nejvyšší realita, ale je to pouze co upája prostředek k poznání té nejvyšší realita, ale nejvyšší realita to není. Stejně tak i, pět agregátů a tak dále, jsou pouze prostředky k poznání nejvyšší reality. Ale nejvyšší realita to není, nejvyšší realita je jenom jedna. No to je to systému, ta, ta takovost vědomí. No a teď jsme probali samatu. V té samatě tež máme různé jiné analýzy aby jsme získali tu spontánní jednoborovost vědomí, což je samády, musíme získat co musíme získat moudrost z naslouchání musíme získat moudrost z kontemplace musíme získat sílu. V dělé pozornosti musíme získat sílu uvědomění, musíme získat sílu schopnosti použít úsilí, které není ani přílišné, ani nedostatečné a musíme získat zvyk jednobodovosti vědomí. Sílu zvyku jednobodovosti vědomí. A pak... Můžeme lítat, pak ať se učíme co, jakoukoliv disciplínu, bude to lehké. No a tento proces šamaty je zase devět těch devět přebývání v samatě od položení vědomí na. Mentální objekt, čili meditační objekt po samády. Zase procházíme čtyřmi druhy pozornosti. První pozornost na základě síly, pak pozornost, ve které, která je z intervaly, to znamená interval v To tomu se říká sačidra sačidra manasikara že čidra znamená doslova díry od třetího stupně šamaty do sedmého stupně samaty ještě jsou díry v, v plynulém pohybu vědomí, výkyvy. Ale my už uvádíme vědomí k objektu na základě pozornosti, věděné pozornosti, proto už ty výkyvy vnímáme. Jasně. Předtím jsme jasně nevnímali, protože jsme se snažili silou teď od třetího do sedmého stupně samaty. My nepracujeme silou, my pracujeme v dělou pozorností, proto ty výkyvy, my si jich všímáme a chápeme je. A na základě těch výkyvů my kultivujeme uvědomění. No uvědomění, když vyčistilo vědomí, to se stává v osmém stádiu, to je jednobodovost, no, tak už nejsou žádné díry. No A když nejsou žádné díry, tak samády na základě zvyku jednobodovosti vědomí. A ten zvyk jednobodovosti vědomí, to je dlouhá, dlouhá kultivace. džána je jenom prostředek, k této kultivaci. V indické tradici, jak v yoze, tak v buddhismu, samády je předpoklad osvobození. Nemůžeme se osvobodit, pokud nemáme samády. A samády znamená spontánní, rovnoměrná přítomnost vědomí na vyvoleném objektu. Tak vědomí zůstává čisté. Není místo na zašpinění. No a to je moudrost. Skutečná moudrost je schopnost žít v čistém vědomí. No a to se nám nepodaří bez tohoto tréninku v šamatě a vypasaní. Když šamata dozraje, no tak. Šamata, objekt Šamaty je vědomí, které se nemění. Když vypasaná dozraje, tak objekt vypasaný je vědomí, které se mění, ale zůstává čisté. Hm? No a tak spojíme Šamatu a Vypasanu ve stavu vědomí a našráva. Bez přílivu a odlivu nečisto do vědomí. No a, bye bye, samsára. Je to tak? Hm? Pokud máme přílivy a odlivy, nečist to Zdravím Samsáru. Když hm? je nemáme, bye bye, samsára. No a teď v Zenu, v těch disciplínách Mahajany, my vlastně studujeme v každém momentě tímto způsobem. Hm? To je praxe. Proč? Jak? Celá Mahajana je založená na sutrách transcendentální moudrosti. Podle a transcendentální moudrosti skutečné vědomí je čisté vědomí. To vědomí, které není čisté, vlastně není žádné vědomí. To je třeba si uvědomit. Vědomí je uvědomění. To je Mahayana. Proto je třeba praktikovat uvědomění každý momentem. Protože uvědomění je skutečné. Čas je neskutečný. A tak se dostáváme do nedualistického přístupu k šamati a vypašaní. No a vypašanu se budeme bavit zítra. Hm? No a snad to začne být jasnější. Hm? Dobrý, Davide? Hm. Spokojen? <laughs> Máme nějaké dotazy k tomu? Hm? Takže osmý stupeň je jedno devátý z devátý sedmý stupeň co? Sedmý stupeň, tomu se říká vyu pašamati. Stápajaty znamená, že my položíme vědomí na meditační objekt. Tím pádem stáhneme smysly dovnitř. Po další stupeň je samstápajaty. To znamená, že udržujeme to vědomí, to vědomí má jistou kontinuitu, na tom meditačním objektu. Další stupeň je avastapajaty. To znamená, že vědomí se usadí u toho meditačního objektu. Ava je dolů. Když se usadí u toho meditačního objektu, všimneme si hned, když ho opustí. No a tím, že si všimneme hned, že ho opustí, znamená to, že používáme k transportu vědomí k objektu používáme dělou pozornost a ne násilí. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? No a když už neopouští ten meditační objekt, tak upastá pajaty. Upas znamená blízko, stále podlévá blízko toho meditačního objektu. Jelikož stále prodlevá blízko toho meditačního objektu, získává uvědoměnost. Když ne, zůstává u toho meditačního objektu, nemůžeme mluvit o síle uvědoměnosti. Ta tam není. A když je síla, když zůstává u toho meditačního objektu a ještě ten objekt není jasný, no tak co se stane? Vědomí má, že už se ztratilo hrubé rozrušení, klesá no a vyjevují se různé jevy. Co všecko máme ve vědomí, to bychom se divili, kdyby... <laughs> Až jednou můžete meditovat sami v džungli, co všechno vyvědomí, je neskutečný. No a když vědomí klesá, tak se ty věci, nestrácíme meditační objekt, ale vyvalí se plno plno různých obrazů z vědomí. No a my se můžeme cítit dobře, protože je tam ta pozornost. No ale meditační objekt není jasný. No a tak podmaníme to neschopnost vědomí udržet jasný objekt. No a nacházíme se v šestém stádiu. To je klíč. Šestý stádium je klíč. Objekt je jas, zůstává jasný a máme prašrabdy, jasnost a uvolnění. Můžeme meditovat celý den a nebudeme unavení. Hm? To je klíč. No a teď. ale ještě v tom šestém stupni stále ty výkyvy ještě existují, ty tendence k těm výkyvům. Právě proto, aby jsme získali jednobodovou zvědomí, potřebujeme mít, držet ty výkyvy v šachu rovnoměrným úsilím. Nenakládat příliš moc vůle k tomu, když vědomí začne klesat, a nenakládat příliš moc úsilí k tomu, aby jsme vědomí vytáhli zase z letargie a ne zase příliš moc úsilí k tomu, aby jsme se koncentrovali a nechali ten, to rozrušení vědomí. Hm? Čili Úsilí vědomí, když je stejné, tak vědomí se úplně utěší. To je vjupa šamaty, sedmý stupeň. Úplně utěšené. Proč? Ty tendence vědomí už nepotřebuje vynakládat úsilí k tomu, aby drželo tu tendenci klesání a rozrušení v šachu. Žádný proto výkyvy v úsilí nejsou. Pokud jsou výkyvy v úsilí, mi jednoborovost nedosáhne. Není to možný. No a jestliže po nějakou dobu nejsou výkyvy v úsilí, no tak tam bude jednoborovost. Když je tam jednoborovost, no tak už ty žádné výkyvy nejsou. To je niščidra, bez děr. Hm? Ta jasnost bude bez děr. Jelikož ta jasnost je bez děr, máme jednobodovost. Když ta jasnost vědomí má díry, no tak nemůžeme mluvit o žádné jednobodovosti. Je to tak? No a když si na to zvyknem, na tu jednobodovost a stane se to no tak to je samády. Jenomže v džáně, jestliže získáme džánu, tak ještě ty výkyvy tam budou. Proto v buddhistické tradici Každý stupeň Džány má nízký stupeň, střední stupeň a vysoký stupeň. Podle toho rozdělujeme tež kosmologii, ty bohy. Je nízký Brahma, střední Brahma a Maha Brahma v první Džáně a tak dále. To je podle zvládnutí Džány. Čili i když dosáhneme džánu, pokud nejsme mistři, no tak se narodíme, tak budeme jenom sloužit tomu velkému Brahma. Mm. <laughs> hm? Tomu se říká Brahma Purohita. Hm? že jde meditační objekt do popředí a ostatní objekty jdou do pozadí. A když jste říkal, že v teravádě jsme si vědomi jen jednoho objektu, jednoho momentu, jak je, je potom můžou být ty objekty pozadí? To mě přesvokujeme od toho meditačního objektu. Ty to máš nějak popletený. To, je, to jsou, přece teraváda vysvětluje všechno, na základě čitavýty. To je vlastně ulice vědomí. A ty nemůžeš mít dvě ulice v jednom momentě. Nemůžeš mít dvě ulice v jednom momentě. Ty nemůžeš mít pozornost na dva objekty, koncentrovanou pozornost na dva objekty zároveň. To neexistuje. Jenomže za normálních podmínek se ten objekt stále mění. Je to tak? Ten objekt se stále mění, tak máš dojem, že slyšíš a vidíš zároveň. Hm? Ale když seš ve stavu hluboký koncentrace, no tak se objekt nemění. No a co je džána? Džána je, že když se mění objekt, mění se i struktura vědomí. A v se struktura vědomí nemění. Proto je, zůstává mysl stále u stejného objektu a se stejnou strukturou vědomí. Hm? Když se učíš abhidaramu 35 mentálních faktorů, ty se nemění. A objekt se též nemění, nimita, Ten, jestli medituješ na dech, ten reflexivní eh, obraz dechu, no a e, pak s tímhle tím předpokladem, že to máš, to je ten paok systém, pak můžeš zkoumat ty procesy vědomí. Ze začátku zkoumáš ty e, e, faktory vědomí v Diáně no a pak je objevuješ ve všech druzích vědomí. V minulosti, v přítomnosti i dokonce v budoucnosti. To je ten systém, hm? založený na abidarmě a na komentářích. No. Pak můžeš teď zkoumat minulost, což normálně nemáš ve vypasaně, i minulé životy na základě vypasany. Hm? To je všechno v tomto abidarmě systému. A ten je založen na tom, že ty nemůžeš mít dvě dva objekty pozornosti. Mentální proces začíná pozornosti vůči objektu. Jo? Pozornost znamená manasikára, že doslova uděláš objekt ve vědomí. Když uděláš objekt ve vědomí, co se stane? Vědomí bude, musí, jestliže je to vnější objekt, tak ho musí přijmout, musí ho proskoumat, rozhodnout se o tom, pak projde tím objektem, naopak no spadne do bavanga opět. No a pak se vytvoří nový proces. A během jednoho caknutí prstu máš tisíce, sto tisíce těch procesů. Tak rychlý je vědomí. Proto můžeme měřit rychlost světla, ale nikdo, nikomu se nepodaří. Změřit rychlost vědomí. Není to možný. Hm? Ale jestliže máš žánnu, co se děje. Můžeš to vědomí zpomalit. Hm? To je ten zázrak. A v už nejsou žádné objekty na pozadí, už je jenom meditační objekt. Ideálně by to bylo takhle, no? až budeme budhou, no tak to bude takhle, ale v našem případě právě ta džána nebude čistá, ale je to též džána, protože jsme splinuli s objektem, ale v případě budhy, ten strom je bouře, strom padne u jeho nohou a on ani o tom on nic neslyší, no, v našem případě ne, <laughs> V tomhle životě to taky nedokážeme. Učitel, učitel Budhy Ramaputta 500 vozů vedle jeho nohou projelo on si toho nebyl vědomý ani. Tak hluboká byla jeho koncentrace. No ale v našem případě to takhle nebude. Ale přesto se může spojit s plynout s tím objektem to je džána. Teď je velký zmatek, že lidi si myslí, že čtou knížky, a tak si myslí, že když jsi v džáně, tak nic neslyšíš, nic nevidíš, no ale to, to vůbec není pravda. Můžeš slyšet, můžeš vidět, jenom že neopouštíš ten objekt. Takže nejseš jinými objekty prostě Tě neruší. Když seš, nejseš v džáně, tak ty jiné objekty tě můžou rušit a můžeš se jim věnovat. Ale v džáně se jim nebudeš věnovat. Ale to neznamená, že nemůžeš slyšet. Až se staneme perfektními joginy, hm? no, tak je to možný. Ale dneska takových milrepů moc není. Hm? Není naše doba, není doma ani Milrepu, ani <laughs> ani Budhu. No, ale, když dosáhneme džánu, i tu, ne tak hluboko, tak to je, pak ta vypasaná vypadá úplně jinak. Jinak to zůstává na povrchu. No právě proč v tom systému tak je žána důležitá. Nepustíte k vypasaně bez žány. protože může zkoumat ty mentální procesy. A v tom systému to jsou ty obsah těch mentálních procesů, to je paramarta, to je ta nejvyšší realita. Takže v Mahajáně to není nejvyšší realita, to, to je jenom prostředek hm? k poznání takovosti, ale to není takovost, požádný. Hm? Je to jasný? Co přesně znamená kontemplovat? V knižce je mnohokrát použitý to slovo. a Já vždycky si říkám, jestli to znamená přemýšlet, anebo jestli, jako, jak byste to přesně vysvětli. Kontemplovat znamená vlastně eh, eh, eh, eh, rozjímat. Hmm? Roz, kontemplace je rozjímání. Čili používám mysl? Jenomže teď je velký rozdíl mezi pojetím Vioze a pojetím, jaký máme my. Třeba ve stavu džány, nebo když meditujeme, tak my nemyslíme. Jo? Ale Diána doslova znamená od. Sanskritský korene dya, to znamená myslet. Dya znamená myslet. Jenže myšlení v znamená, že vlastně uvedeme mysl na nějaký objekt. To neznamená, že používáme slov. A my si myslíme, že myšlení znamená, že používáme slov, no ale to není ten význam, co to má v v buddhismu. Vůbec ne. No a právě proto je ten zmatek, protože to, co je myšlení, můžeme používat slov, no ale teď nemusíme. Diana je též myšlení, ale v Diáně žádný slova nepoužívám. Ale přesto mysl plyne objektu. No a teď, když pracujeme, na dělé pozornosti, tež na nic nemyslíme. No ale je to tež myšlení. Proč? Protože mysl plyne k objektu. Když mysl plyne k objektu, to je myšlení. V sanskritu. Ale ne v našich představách. Je to tak? No, aby mysl plynula k objektu, potřebuje ty mentální faktory, jinak nikam nepůjde. Je to tak? Bez mentálních faktorů mysl nikam nepůjde. No A teď v tomto systému všecko, co můžeme poznat na základě mentálních faktorů, je pouze a jen relativní realita. Čím se začíná? Proč? Protože vědomí je velká záhada. Aby mysl plynula k objektu, potřebujeme faktory vědomí, potřebujeme. Eh, Vnímání potřebujeme počitky, potřebujeme pozornost, potřebujeme koncentraci, jinak mysl se rozplyne, potřebujeme zkoumat ten objekt, to jsou všecko mentální faktory. Ty sice tvoří mysl, ale v relativním smyslu. A ty jsou právě závislé vznikání. Protože, jak se dovíme v této knize, ten vnější objekt je mentální objekt. Proto Buddha, když se staneme budou, nepotřebujeme pozornost, nepotřebujeme zkoumat objekt. Hm? No a to je takovost. No ale nějaký pátek to potřeba, No a zatím. Pucujem, pucujem. Je to tak? No a když pucujem, všechno je jiný? Máme optimismus, máme srandu. Je to tak? Když máme optimismus a srandu, když život vypadá jinak, hm? nebo prý, když to nebude tak v samý starosti, deprese, strachy. Hm? když pucujeme, sranda, žádná deprese, žádný strach. <laughs> hm? A pak ty flíčky vypadají nereálně. No a to je moudrost. Je to tak? Po většinu z nás ty flíčky všechno to je skutečnost. Nic jiného neznáme. Proto ta samata je tak důležitá. Je tak důležité poznat stav čistého vědomí bezprostředně. Pak to nečistý vědomí není tak skutečný. Když máme realizaci bezprostřední objektu probuzením, tak pak je ještě, ještě méně reálný. No a pak je už je jenom jedna realita, realita snu. A to je transcendentální moudrost. Je to tak, Petro? Učili jsme se to tak? nic se nedá uchytit co chytáme to jsou naše vlastní koncepty a ty naše vlastní koncepty to je naše karma nic jiného. je to tak? vidíme to stejně protože máme podobnou karmu tak si rozumíme jsme měli rozdílnou karmu tak si rozumět nebudeme